Правда, ось уже кілька день хазяїн її не займає. Але хто його знає, як воно далі буде? І справді далі не було нічого гарного. Квасюк нишком висмикнув з дверей кільце і знову його застомив, аби держалось. Левантина не помітила цього. Уночі він попхнув двері, Кільце вискочило, і він увійшов у кухню. Левантина почула це вже тоді, як він обхопив її руками. Вона скрикнула, прокинувшись, і схопилась. Але він зараз же знову звалив її на ліжко. Вона почала відбивати з усієї сили. Але цієї сили було мало, щоб подужати здорового чоловіка. Вона вже знемагала в останній боротьбі. Його гидка пика лежала їй на обличчі. Сама, не знаючи, як, вхопила його зубами за щоку і стиснула зуби так дуже, що він скрикнув з болі розняв руки. Вона відіпхнула його і чула, як він упав додолу, загрюкотівши. За мить вона вже була на дворі. Страх так опанував її, що вона вибігла з двору на вулицю і тільки там пішла тихше. Пішла вулицею, і вся трусилася з страху, з турботи, з холоду. Після першого випадку з Квасюком вона спала завсігде вбрана, але була боса, і холод дошкуляв її у ноги. Пішла швидше вулицями без ніякої мети, не знаючи, що робити. Було вже не рано. На порушніх півтемних вулицях догорали ліхтарі, ледве блимаючи. Де-неде блукали стукачі, розганяли свій сон, калатаючи в калаташку, а деякі вже спали, приселившись до дверей на якому рундучку. Левантина йшла, усе йшла вулиця за вулицею, без ніякої мети, або не стояти, або йти. Ходила так довго, аж поки втомилась, і сіла на оселінчику під чиїмись ворітми підобгавши під себе задобілі з холоду ноги. Недовго посиділа, бо зараз же стукач погнав її звідти. «Іди, іди, багато то таких шляється. Не окинайся, бо свиснута та прибіжить городовий. Забарив поліцію!» Левантина пішла далі. Перейшла кілька кварталів і знову притулилась уже на рундочку. Тут посиділа трохи довше, Бо стукач із цього кварталу десь заснув. Але нарешті таки прогнав, Ще й вилаяв погана. Ходила тоді знову з вулиці в вулицю, Або якось доблукати до світу. Хоч не знала, що вона мусить робити із світом. Вернутися до Квасюка? Але тільки подумала про це, То всю її почало трусити. Краще з голоду вмерти, замерзнути ніж от його пропасти. Піти зранку ж найматись, стати на точку. Хто ж їй там візьме босу і волосу, Ще й безпашпортну вернутися додому в своє село? Але туди її так само не навертало, як і до Квасюка. Та поки вона дійде, то й задобіє на дорозі. Думки мучили її так само, як холод та втома. Вона вже кілька ночей спала дуже потроху, І тепер почувала, що сон так і хиляє її. отот упаде і засне на вулиці. З усієї сили бадьорила сама себе, І все йшла, йшла. Все вулиці, вулиці, вулиці, Мертві вулиці, Такі чужі, як і люди, ні душечки рідної, Яка самотня, Яка покинута На всьому світі, Без помочі, без надії, Хоч би куточок теплий, Хоч би людина добра, Тільки вулиці темні, Холодні, І щось трохтить, трохтить, трохтить. Спіткнулась і трохи не впала. Вона спала йдучи, не спала а так голова.